Ця вона була засаджена бузком, то були не просто бузкові кущі, а дерева. За своє життя я об'їздив ледве не цілий світ, а ніде і ніколи нічого подібного не бачив. Бузковий гай біля диканьки я назвав би одним із чудес світу. На жаль, мені більше ніколи не довелося там побувати». На великій галявині обкомівці розстелили коштовні килими, на яких негайно з'явилися вишукані страви та напої. Письменники прилаштувалися хто як міг. Одні лежали на череві, інші сиділи. Доокола килимів скупчилося, мабуть, чоловік тридцять – літературна еліта України. Пили, їли, жартували, трималися вільно і невимушено. Корнічук теж лежав на череві і пив разом з усіма. Мабуть, вчорашня розмова міцно засіла в його голові. Він почав злісно кипкувати з мене. «Ви тільки погляньте на нашого парторга. Йому чомусь старі літературні курви заснути не дають». «Я не витримав», – кинув у відповідь. «То справжня письменниця Олександри Євдокимовичу. Спілка повинна їй допомогти». Він гнівно зиркнув на мене і демонстративно відвернувся. Ніхто не зрозумів... Що то була за розмова, але вона, звичайно, не минула безслідно. Корнійчок мене зненавидів на все життя. Дехто з письменників випив більше, ніж міг, і тут таки відпочивав віч пішли купатися до Ворскли, а я тим часом виявився свідком кумедної і разом з тим дуже сумної сцени, в якій головною дієвою особою виступав Павло Тичине. Ми звикли з великих людей малювати ікони. Але в реальному житті і велика людина часом буває безпомічна, примхлива або навіть дріб'язкова. І само собою зрозуміло, що знаменитий поет має ті фізіологічні потреби, що властиві кожній людині. Отож і Павлові Григоровичу треба було відійти у кущі. Література Дмитро Косарик і в таких випадках не полишав класиків на самоті. Коли Тичина справляв малу нужду, він тінню стояв за його спиною. А коли Павло Григорович опорядився, перед ним несподівано виникли дві хлоп'ячі голівки. Ми ж би не помічали, що бузкові кущі всюди ворушилися від сільської дітвори, яка позбігалася сюди з усіх довколишніх сіл. Мабуть, треба нагадати, що течина на той час не лише відкривав своїм портретом шкільні хрестоматії, але й обіймав посаду міністра освіти. Побачивши перед собою школяриків, косарк запитав – «А чи знаєте, дітки, хто перед вами?» «Знаємо», – мов на уроці вигукнули школярі. «А хто ж?» «Корнійчук», – упевнено відповіли хлопчики. Від такої відповіді пенсне впало з носа Павла Григоровича. Косарик ледве відшукав його в рясті. Від тієї хвилини і до кінця святкового пікніка – Тичина шарпав за плечі секретаря деканського райкому в партії і показував то на один бузковий кочч, то на другий. «Он, голівки, бачите?» А секретар райкому бігав серед кущів і розганяв школярів, кидаючи в них то грудки землі, то паліччя. Та через півгодини течина знов його шарпав. «Он, голівки, і он, і он!» Мабуть, дуже Павлові Григоровичу не хотілося бути схожим на Корнічука. Так не хотілося що він і не помічав, як жалюгідно і смішно він зараз виглядає. На відміну від Корнійчука, який, починаючи з загибелі ескадри, слугував потребам партійної пропаганди, течину не можна звалити з п'єдесталу, у нього була геніальна молодість. Понівичений і розчавлений сталінською машиною, він перестав бути поетом, тоді, коли писав «Партія веде». Але ж перестати може той, хто був. Гадаю, ця комічна сцена, написана з натури – не применшить величі течини, якого ми любимо. Жива людина і церковна ікона це зовсім різні речі. ЗМІНА Гора. Десь, мабуть, у травні 1949 року Євгенія отримала призначення на посаду лікаря в санаторії Україна, що містився в Гагрі. А в червні того ж таки року партійні верхи дали зрозуміти, що ставляться до мене неприхильно. Структура Центрального комітету комсомолу була копією структури Центрального комітету партії. Це нагадувало російську ляльку «Матрешку», де така ж сама, тільки менша лялька вкладається в більшу. До цього типу структур можна залічити і Центральний комітет профспілок. Всюди однакові відділи промисловості, сільського господарства, науки і культури, тощо, які дублювали одне одного, перекидалися паперами, плодили полчища чиновників, що дбали лише про те, як із меншої ляльки перелізти до більшої, розмальованої дорожчими фарбами.